Чи ли парното по никое време, или това е традиционната тревога от изравнителните сметки, които винаги изненадват неприятно част от потребителите, нещо, за което ни сигнализираха слушатели на хоризонт, въпреки съобщението от топлофикация за това, че някои ще дължат пари, но други ще имат да получават наднесени вноски. Добър ден, казвам на Крамен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества. Добър ден. До 31 август могат да се обжалват изравнителните сметки. Сега обаче ще се опитаме да разнищим а, един такъв въпрос. Дали сложността на описанието, двете фактури, дали оттам идва проблем за разбиране на логиката и... Даже яснота за това какви пари се дължат. Един съвсем конкретен пример а, пред нас е документацията на абонат на топлофикация София, който плаща разсрочено на равни вноски, има регистрации онлайн а, и към топлиния счетодител и към а, сайта на топлофикация. Видно е какво е плащано. И при изравняването се виждат всъщност две суми, които са дължими, които се разминават а, с близо 50-60 лева, но в всички случаи не е много ясно какво трябва да се плати. Очевидно това е случай на абонат, който ще трябва да доплати, въпреки че е плащал на равни вноски. Разбира се, това е нещо, което може да се случи. Обаче виждаме две различни суми за плащане. Как този човек да си изясни, коя от двете трябва да плаща? Единственият вариант е да попита а, този, който е създал, съставил фактурата, т.е. топлофикация София. А, Но тук, и двете фактури тук, са вистина... създадени от топлофикация, да, са за... разминаващи се. <към> Точно, <съсуми. към> Точно затова отговор може да бъде получен само там. А, тук се получава едно, а, как да кажа, на нещата, с, а, когато се плаща на равни вноски, защото имаме второ изравняване. Веднъж изравняване спрямо начислената енергия и начислената спрямо наистина потребената е измерена. И втори път също към това, което е плащано през мейците, тъй като са договорени някакви равни вноски, които едва ли могат да се оцелят абсолютно точно за цяла година. И на едно място. За това двойно изравняване да. едно върху друго и става наистина малко сложно, но въпросът е, че крайна сметка при реални данни трябва да има и реален резултат, тоест една сума, една единствена крайна сметка, която трябва да бъде платена. Но защо тази сума е такава точно? Естествено само туфикация София може да отговори. И проблема е, че в да е, е. случай има две различни суми за крайно плащане, като между време, но ние виждаме, че има и някакви суми, които са а, в минус, тоест би трябвало тези суми да бъдат приспаднати, но просто сметката не излиза да, това, сбора кое... на излиза. А, това, което виждам наистина се изпитвам затруднения смисъл такъв, че има две фактури, издадени на една и съща дата, с различни дължими суми. Сега каква е причината, пак казвам, може да каже този, който ги е издал. И сега отиваме към това, което наистина вълнува много хора. До 31 август, т.е. до края на другата седмица, да. А, могат да бъдат обжалвани изравнителните сметки. Какво означава това и какво трябва да направят хората? Ами, това обжалване е малко съдебен термин, но както и да Това е срока, в който абонат който е получил изравнителната си сметка, в която са оказани показанията на урезите, на водомерите и така надатък, намери някаква грешка в тези показания. Той тогава има право и, да кажа задължение, да възрази срещу тази сметка, т.е да а, обяви това, че е намерил грешка. А, разбираме ли ви правилно, че а, той трябва да засече сам уредите, които а, вижда в къщи, а, топло, а, измервателните уреди и водомера на топлата вода и да види какво пише в а, листото, което е получил? Логиката при абонатите, това моите обикновено е следната. Т.е. аманата взима изравнителна си сметка, гледа примерно най-отдолу или там където сумата ще плаща или ще взимали. Ако тя не му направи впечатлението нито добро, нито лошо, не се занимава с uh -huh. нищо. Ако му направи добро впечатление, също не се занимава. Ако му направи лошо впечатление, се започва. Защо? Аджиба тази сума е такава, защото трябва да плаца толкова много изравняване. И тогава вече се гледат показанията, което на практика не е кой за проблем, тъй като тези показания, които са заложени в изравнителната сметка на уредите до есента, т.е. уредите през лятото на практика са замръзнали едно показание, то си е там. Е, не, водомера на топлата вода, ако хората се къпят, нали? Говорим за Говорим на радиатори. А, а водомера на топлата вода, вече е по-логичен път. Значи, тогава, когато, за след пишет 125 кубика, сега са 135, значит, тогава може би е нормално да се бие 125 и го приемаме за вярно. Но единствено това е варианта за такова обжаване, което може да доведе до нещо, ако има грешка в тези показания. И тази грешка може да се получи само и единствено, ако те са на визуален отчет. Ако не са на дистанционен дистанционен там, за за грешка 0,00, знам колко процент. Но при визуалния отчет един път може да се види грешно предвид. Светлината падало втори път може да се запише грешно в карнетката, което е. третия път от карнетката в софтуер, която се пресе. Там има много възможности за да се допусне грешка чисто човешка. Нали? Не, не И Добре господин Георгиев, а Вие съветвате ли примерно този абонат с тези разминаващи се две фактури, издадени на една и съща дата от топлофикация? Да, казвате, не е точен термин, обжават, но да възразят прямо от тази... Най-малкото трябва да и в който да е клиент, клиентски център на топлофикация и да изясни ситуацията, коя АДЖБ е вярното и защо въобще има две. Да... да, защото в едната фактура пише, че общото задължение е 423 лева, в другата пише, че е да? 490 а някъде се вижда и че топлофикация трябва да върне минус 113 над внесени лева, така че ни... по никакъв начин не излиза този сбор. Сега, а, също, да. да се успорва как да си платиш и паралелно да възразяваш, т.е. до 31 август да си платиш задълженията или там до някои септември, в който това трябва да се случи и не, тогава да възразяваш... 31 август, но плащането с въз... възразяването няма нищо общо. Ако да не се плати, плати и се възрази и се окаже, че сметката всъщност е вярна, тя ще бъде просрочена и ще се плати някаква лихва. Тоест, е по-добре е да се спази срока за плащане, който е изписан се, на да, следователите фактури. Тъй като тези а, сметки, които са към топлификация на практика са ежемесечни, ако този месец има грешка, тя директно в следващия месец може да се поправи. тоест не е кой знае, какъв дълна периода в ако се окаже, че е била грешна. Много ви благодаря за това, че сте толкова конкретен. Последен въпрос. В крайна сметка, начисляват ли топлофикация и топлофикационните счетоводители суми за сградна инсталация по онази оспорвана формула 30%, която падна във Върховния административен съд? Ами, тя е оспорвана, но не е паднала окончателно, така че няма друг вариант към момента. Тоест, а, има а, такъв тип изчисляване, което може да, да бъде оспорвано? И, може да бъде спорно. но аз не би го спорил, това е изчисление, което вече може би 5 или 6 години работи перфектно. всяко ако на някой нещо не му харесва, всички знаем кои си някой, които не им харесва и използват а, разни вратички в съда. Но така или че към момента друг вариант за смятане няма. Политически... този, който каже този вариант не е верен, окей, okay, има да каже кой е верен, а не правиме попустившото. Казвате някой, който смята, има политически платформи и движения, като изправи СБГ, които предлагат безплатно адвокатска помощ. А, там видях в социалните мрежи също има и въпроси от гражданите, защото примерно като твърдят, че са безплатни тези помощи няма типов текст на жалба. А, тоест, как точно помагат? Това може би е тема за друг разговор, с тъй с като а, не стигнахме до, а, до, до там, но а, има и такова нещо на хоризонта. И а, последно, каква опасност дебне клиентите на топлофикация, които не са осигурили достъп до уредите за отчитане и могат ли те да направят нещо сега? А, значи, тези, които не са осигурали достъп до реди, това означава, че техните уреди не са с дистанциален отчет и трябва възможно най-бързо да поправят тази грешка. Защото иначе плащат повече? Ами, иначе е, им се начислява някаква енергия, която те на практика може и да не са изразкал, може и да са никой не знае, защото никой не е засякал уредите. Тоест, във всички случаи тяхната а, сметка за плащане, няма да е адекватна за това, което реално са изразходили. И Де, до кога трябва те да направят това осигуряване на достъп, ако не искат да плащат а, големи фактури? на практика веднага вече. Веднага вече. Този срок 31 август е и за това. Да, да го наречем универсален срок. Много ви благодаря, Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества до 31 август. Може да успорите начислени суми по отчетените данни от уредите за очитане, но и да осигурите достъп до водомери и топломери, ако не сте го направили, защото в противен случай се начисляват по-високи суми.